За трети път Азиатски фестивал Магията на Истока ще се проведе тази събота на 15 юни в Борисовата градина, организирана от Фундация за нашите деца. ИП е посветен на каузите на фундацията, свързани с осигуряването на грижа за изоставените деца. Миналата година участниците в фестивала подкрепиха каузата приемна грижа, а тази година акцентът е върху предотвратяване на изоставянето на новородени и деца в ранна възраст. Така казвам добър ден на Марияна Тасева. Да, здравейте на вас и на вашата радиослушатели. Тя е заместник изпълнителен директор на Фундация за нашите деца в Ресор интегрирани и социални услуги. Вие имате сериозен опит в предотвратяване на изоставянето. Защо точно тази кауза? Можете ли да ни разкажете накратко една история на успешна превенция? Но, ми, те историите са много... Аз а, обаче ще кажа, че една история едва ли ще може да обхване цялата палитра от наши възможности и услуги, които предоставяме точно на децата и на семействата, за да могат да останат заедно. Защото това е едно много голямо предизвикателство, когато семействата изпаднат в криза, имат а, някакво а, трудност по отношение на бедността, която не е никак малка. Бедността ли е основната причина за изоставяне на деца в България? За съжаление, тя е една от водещите причини, но не, не е най-водещата. Най-водещите, може би, са липсата на подкрепа, неразбирането, неприемането, например, на деца, когато се родят с трудности в своето развитие. Аз ще ви кажа за четирите основни наши програми които работят точно в посока на това децата да останат там, където им е мястото, именно семействата при своите родители, и да не попаднат в една много трудна ситуация, когато трябва да бъдат настанени в специализирана институция и там да не могат да разгърнат своя потенциал. Първата ни програма това е нашата превенция още на ниво родилен дом. Не знам дали знаете, сигурно и вашите радиослушатели ще се попитат какво може да се прави в един родилен дом, освен да се радват хората, че имат поредното бебе в своето семейство. Може би да се разпознае, че а, определена родилка може да изостави детето. Точно сега. При най-малкият сигнал или съмнение от екипите, които работят в тези отделения, ние имаме социални работници, които са буквално казано на разположение. И до 4 часа те вече са посетили тази, прия... тази майка и веднага са приели нейната заявка с идеята не само да я подкрепат, да разберат защо тя е дала такъв знак, че може да изостави своето бебе, което е изключително ценно, защото разбереме ли причината, тогава можем да намерим хиляди лостове, за да можем да предотвратим тази раздяла. Истината е, че това е първата крачка. Тогава, когато майките не знаят дали ще ги приемат вкъщи, дали имат някаква депресия, която леко преминава, дали това бебе, което се е, различ... е родило различно от това, което тя очаквала, може би, ще бъде част от нея, ще продължи да бъде част от нейния живот. И тук е важната роля на тези наши първи бойци, социални работници, които правят тази първа гриж. Но за да се появят те, трябва медицинските екипи да бъдат подготвени, да разпознаят тази симптоматика. Работвате да. ли в това отношение? Разбира се, много е разгърнато наше партньорство с много от медицинските екипи в София, в Плови, в където работят нашите центрове за обществена подкрепа и колегите, които са над 60 на брой, в интерес на истината, ежедневно развиват своето познание кто ние за медицината, така и те за това, какво значи криза семейство, какво значи една майка да не знае дали да си вземе детето или не. И това е през споразуменията, които ние подписваме с тези болници. Колко деца са били изоставени миналата година? Разполагате ли с точни данни? Ами точните данни, за съжаление, за цялата страна не говорят добре. Продължават да е много висока бройката, близо около 2000 деца отново се изоставят. Аз обаче искам да се съсредоточа към по-положителната статистика на колко деца, например, нашите два центъра в София и в Пловдив са помогнали. И това е близо 300 деца в ранна възраст, а вие знаете до 7 години колко са важни грижите, за да може децата да още от тогава да започнат да преодоляват трудностите в своето развитие. Още една много кратка статистика от началото на първите 3 месеца на тази година 168 деца са, по този начин са били буквално спасени и те не са отишли в специализираните институции, Ами са си останали вкъщи при мама, при баба, при дядо. А не... Няколко пъти споменавате специализираните институции. А има ли данни за това колко деца всъщност продължават да живеят под една или друга форма в тези институции, които трябваше да бъдат затворени много време? Отделихме на това да говорим за деинституционализацията, но все още има деца, които живеят домове. Да, съжаление, все още тази бройка е доста голяма. Отново, искам да кажа, че те са обхващат ця Възрастова група на децата от 0 до 18 или до 20, ако те учат. По-голямата трагедия за съжаление, е, че излизайки децата, преживявайки в тези специализирани институции, излизайки от те не са социално готови. Те са много незрели, с много неизградени, неразбиране за семейните модели. На... някак си стават малко като социални паразити, които вместо да бъдат нашия нов двигател, те в действителност очакват винаги някой нещо да направи вместо тях. Ето защо тук пък работата на нашите екипи в посока подкрепа на семейството в криза да не се допусне това разделяне е изключително ценно. Защото, влизайки различните специалисти, като рехабилитатора, ако има нужда детето, специалист ранна детска интервенция или пък психолозите, които да подкрепят родителите, в това, че да, детето ни е различно, да, семейните отношения са различни, но те заедно могат да го преодолеят. Това помага, това задвижва едни невидими вътрешни сили на семейството, които се организират около това препятствие и те го преодоляват. Има ситуации, в които не може да бъде предотвратено изоставянето, независимо от това колко хора протестират по улиците срещу стратегията за детето. Става все по-трудно да се защитават всъщност, правата на а, едно дете. Какво, е, какво би трябвало да предвиди държавата когато а, на хоризонта е изоставяне на едно дете? А, трябва да се разгърне не една или две услуги. Аз казвам винаги, че трябва да имаме много сигурна и гъста мрежа от социални възможности. И а, точно Фундация за нашите деца дава един много добър пример в организацията ние сме разгърнали възможно най-много видове подкрепи към семейството дори когато се работи вътре в семейството, но и когато детето по една или друга причина е изведено от семейството към приятно тогава... семейство или, или към за да, точно така тогава се работи в двата фронта, в трите фронта едновременно. Едните специалисти работят с родителите, другите специалисти подкрепят детето. И когато тези възможности се съберат и детето може да се върне в своето семейство, тогава се работи по така нареченото проследяване на реинтеграцията. Тоест, ние работим до тогава, докато самите ние не се убедим, че няма риск за повторна раздела. което е един, смятам, много добър пример, пред държавната ни администрация, която би следвало през добрите практики да разбира какви модели трябва да се дават на обществото, за да не се стигне до това малко изкривено разбиране, трябва или не трябва да има стратегия за детето. Да ви попитам какво включва фестивала. Фестивала, пак ще кажа, е в събота на 15 юни в Борисова градина. Започва в ранни часове. Ще О, продължи да. докъсно. Фестивала дава една прекрасна картина, трета поредна картина. Да, за мен е това става една прекрасна традиция, в която през различната култура, през ароматите, през танците, песните на различните народи, се показва една друга страна от толкова широката ни палитра от разбиране, но програмата започва сутринта от 10 и свършва може би към 8, но те са така малко разтегливи. Позна... С много игри с много и толкова да. Но защо Азия с, с една дума и защо виждаме, че всъщност не е само посолството на Индонезия, което от самото не. начало подкрепя фестивала, а се разширява тази подкрепа от различни посолства? Аз мисля, че причините са две основни. Първо, ние доказахме на всички, на цялата общественост и най-вече на посолствата за това, че ние сме един надежден партньор, който дава много ясно обратна връзка за какво отиват събраните средства, къде отиват. Тази ясна отчетност, прозрачност на действията създава едно още по-голямо уважение и доверие. Всъщност, къде ще отидат събраните средства от този фестивал? точно при децата и при семействата, за да се подкрепят тази година минимум 15 семейства, които да не се допусне децата им да бъдат разделени от тях а да си останат там и да преодоляват заедно трудностите в тяхното развитие. Благодаря ви, Мариана Тасева, заместник-изпълнителен директор на Фундация за нашите деца. Това е организацията, която прави за трети пореден път Азиатския фестивал Магията на Истока. Той ще се проведе тази събота на 15 юни от 10 часа в Борисова градина. Благодаря ви и до скоро.